Мовив він так, та терпливий, не вчув Одіссей богосвітлий. До крутобоких, чим душ, поспішав кораблів він ахейських. Син же Тідея погнався, і один аж у лави передні. Лиш перед повозом він зупинився Нелеїда старого, і прямо звернувшись до нього, слово промовив крилате. Старче, занадто тебе бійці молоді утісняють. Сила ослабла твоя, безпорадна пригнічує старість, кволий у тебе візничий, і коні твої вже охляли, стань же мерщій в колісницю до мене, побачиш, які то тросові коні, як швидко уміють вони по рівнині мчати туди і сюди, у погоні і втечі так само. Я їх венея забрав, особливо при втечі надійних. Слуги твоїх хай доглянуть, моїх же удвох ми скеруємо проти троян у покірників коней, щоб Гектор побачив, як і в мене в долонях тоді шаленітиме спис мій. Мовив він так, не перечив, і Нестор їздець староденний. Зразу ж взяли його коней, візничі тоді доглядати, Дужий стенел, і з ним разом ще Еврімедонт завзятий. Ті ж обидва на повіз до сина Тідея ступили. Нестор до рук своїх вішки упевнено взяв червонясті. Коней стюбнув, і вони біля Гектора враз опинились. Прямо на них він летів. Діомед в нього списом поцілив, схибив проте, і замість нього в візничого втрапив супутця, Еніопея, сина, відважного духом Фівея. Вішки, тримаючи ранений, був під соском віну груди, і з колісниці упав. Назад подались пруткони, коні від нього ж і сила в ту мить, і душа відлетіли. Жаль за візничим страшний огорнув тоді Гектора серце. Але й сумуючи тяжко, лишив він супутця лежати мертвим, та іншого став шукати візничого і коні, ждали недовго Керманича, смілого. Зразу знайшов він Архептолема сміливого сина Іфіта. Той вийшов із бетогом на повіз Бистрими правити кіньми. Сталося б лихо страшне. Загибель прийшла б неминуча. Загнані до Ідіона Були б на Чевівці трояни. Тільки зразу помітив Це батько людей та безсмертних, Громом ударивши, кинув він з неба Ясну блискавицю. Упала на землю вона перед кіньми у сина Тідея. Полум'я грізне знялося від сірки, що буйно палала. Переполохані збилися під колісницею коні. В нестара з випали вішки із рук червонясті. Сам він жахнувся душею. І так Діомедові крикнув. «Однокопитих тідіде!» Мерщій завертай своїх коней. Чи не збагнув ти, що Зевс не тобі посилає звитягу? Іншого бо окриває сьогодні кроніон своєю славою. Згодом, можливо, і нам він її колись хоче дасть. Та кронідових рішень ніхто із людей не відверне. Хоч би який був могутній, бо Зевс набагато сильніший. Відповідаючи, мовив йому Діомед гучномовний. Те, що ти старче говориш, і слушне цілком, і доречне, та невимовно печаль мені серце і душу проймає. Гектор колись, похваляючись перед Троянами, скаже, «До кораблів своїх зляку, от мене утік синтідея. Скаже, з хвальбою й тоді, хай земля мене швидше поглине.